Thank you. mostan össze, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk téged, mint valamikor az a tömeg ottan Jeruzsálemben, amelyik a bevonuló Jézust ünnepelte. És azt kérjük, hogy had legyünk részesei ennek a dicsőséges bevonulási jelenetnek lélekben, és had álljunk ottan igaz szívvel, igaz lélekkel, azok között, a sok-sok milliók között, akik most áldanak és hirdetik a te szent nevedet és örvendeznek, hogy a Dávidnak fia ímé itt jő és dicsőséget, békességet és boldogságot hoz az embereknek. Nőkünk is, Urunk, engedd hát, hogy részesülhessünk abban, amiért jöttél. És hogy igaz szívvel és igaz lélekkel tudjunk mi is részt venni a te ünneplésedben és elfogadni a te ajándékaidat. Ó, könyörgünk, szenteld meg és áld meg a mi Isten tiszteletünket, hogy az tetteket tett Isten tisztelet legyen. Hogy ne kelljen neked sírnod, úrunk, úgy, mint azon a Jeruzsálemi bevonuláson, hanem örvendező lélekkel tudj reánk tekinteni és mi is örvendező lélekkel tudjunk együtt lenni veled. Hallgatt meg imádságunkat, könyörgünk a Jézus Krisztus nevében. Amen. Mm. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek eddig a szemziket. Kedves testvéreim, talán szokatlan most az, hogy ezen a virágvasárnapján, nem a szokásos jeruzsálemi bevonulási jelenetnek valamelyik részletéről predikálok, hanem a miatyánknak így a hónap utolsó vasárnapján rendszerint soron következő részéről. De hadd mondjam meg rögtön a legelején, én úgy érzem, hogy azért mégis kapcsolódik egymással ez a kettő. Úgy pedig ott kapcsolódik, ahol arról van szó a világ jelenetben, hogy Jézus sír. Még az eredeti szövegnek a tanúsága szerint nem csak halkan, nem csak úgy csendesen könnözik, hanem hangosan felzokog. Önként fölmerül itten a kérdés, hogy de hát miért? Hiszen most aztán igazán úgy ünnepli őt, ez a tömeg, mint egy királyt. Tehát ahogyan jár neki, megadják mindazt a tiszteletet és mindazt a hódolatot amivel ember Jézusnak egyáltalán tartozott abban az időben, és tartozik ma is. Igen, de mégis mind a tisztelet, és mind a holdelet, és mind a ünnepség mellett Jézus nagyon jól látja, hogy tulajdonképpen ezek az emberek mennyire nem értették meg őt. Sírva panaszoljak hogy valahogy megismerted volna te is csak hát a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre való, de nem ismerték meg. Tehát ennek a népnek, ennek a városnak nem kellett az, amit Jézus hozott. Ez a város se sem tudta megismerni azt, amiért Jézus szenvedett az Istennel és az emberrel való kiengesztelődésnek a kegyelmét pedig ezért jött Jézus. Pontosan azért, amit a mi ebben a soron következő kérdésében is mond népünk, hogy így imádkozzunk, hogy bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És nincs szomorú dolog a világon, mint amikor kénytelen Jézus azt mondani valakinek, hogy nem is vártad meg nem ismerted föl, amire a legjobban szükséged lett volna. Amiért én az életemet áldoztam föl. Nem ismerted meg a bűnbocsánaknak a kegyelmét, az Istennel és az emberrel való az óriási nagy lehetőség. De hát annyira tragikus dolog ennek a kegyelemnek a felmem ismerése, hogy Jézusnak sírni kell miattak, igen testvérek, mert Jézus éppen ezzel a kegyelemmel, a ünbocsánat kegyelmével. a legnagyobb rossztől, az ítélettől akart megmenteni bennünket. És Jézus tudja, hogy mit jelent az ítélet. Jézus tudja, mit jelent a halál, mit jelent a tárhozat, hiszen végig szendette az egészet életünk. Ő tudja igazán, hogy nincs nagyobb tragédia ezen a világon, mintha egy ember nem fogadja el Istennek ezt a kegyelmét. Olyan nagy tragédia, hogy az Isten fiat sírva fakad miatta. Érzitek már, hogy miért sírt Jézus az őt ünneplő sokaságnak a közepette is? Jézusnak ez a nagy, mélységes szomorúsága, csak úgy még sokkal jobban aláhúzza a számunkra a mi ezt a mossolon következő részét, mert azt nyújíti baj, valaki nem tudja igazán őszinte szívvel elimádkozni azt, hogy bocsáss meg a mi védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Annak a számára hiába jött, és hiába halt meg a magváltó halált Jézus. valaki nem tudja igazán őszinte szívvel elimádkozni. Váljuk meg testvérek, hogy nem is olyan könnyű dolog ilyen igazán őszinte szívvel elimádkozni. Több szempontból is fölötté nehéz. Elsősorban azért nagyon nehéz, mert én tapasztalatból tudom, hogy az ilyen magunkfajta templomos, tisztességes embernek roppant nehéz eljutni odáig, hogy igazán könyörögni, könyörögni tudjon a saját bíjnainek a bocsánatáit. Emlékszem, Réa, én magam is sokáig megvoltam voltam győződve róla, hogy nem csak a nevem jó, hanem én magam is alapjában véve jó ember vagyok. Nem azt jelenti, hogy tökéletes. Tudtam én, hogy vannak nekem fogyatkozásaim, apróbb-nagyobb hibáim, de mégsem olyan kirívó, csúnya bűneim, mint amilyeneket sok más embernek az életében már láttam. És úgy gondoltam, hogyha minden ember olyan lenne, mint amilyen én vagyok, nem is lenne semmi baj ezen a világon, vagy legalábbis semmi komolyabb baj. Amikor azután egyszer lévetben, úgy igazán komolyan megálltam az Isten előtt, és kezdtem úgy számunk venni, újra venni, fősörölni azokat a dolgokat az életemben, amelyeket elmarasztálhat az Isten. És akkor kezdtem venni arra, hogy nem is vagyok ám én igazán olyan jó, mint amilyennek képzelem magamat. Sőt, egyre súlyosabban kezdett reán nehezedni egy olyan teher, amit azelőtt még csak nem is ismertem. A bűneimnek a terke és egyre jobban kezdtem összeroskodni alatt. Drágetes fér, próbálj egyszer te is, így szembenézni önmagaddal. Próbáld meg egyszer úgy igazán odaállni vélekben az Isten elé, de közvetlenül a Szent Istennek a jelenlétébe. És próbáld egy papír darabra fölírni azokat a gondolataidat, indulataidat, érzéseidet, váljaidat, telekezeteidet, amelyekről kaptetítsd és senki más. Majd meglátod, próbáld egyszer úgy látni önmagadat, ahogyan az Isten lát téged, és majd meglátod, hogy elrémül, hogy minden van amögött a tiszteletre méltó külcső mögött, amit más emberek látnak rajta. Figyelemre méltó dolog testvérek itt ebben az imádságban, hogy Jézus nem azt mondja, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, hanem az eredeti szöveg szerint is úgy mondja, hogy bocsáss meg a mi vétkeiket. Csak sajnos ez a szó, hogy védek, meglehetősen régiesen hangzik ma már, és pláne így magyarba egyáltalán nem adja vissza az eredeti szónak az igazi értelmét. Mert itt az eredeti szöveg szerint testvérek szó szerinti fordításban, adósságról, <tartozásról>, tartozásról van szó. Tehát arról, hogy Istennek, embernek adósa maradtam, nem adtam meg azt, amivel tartozom. Tudjátok ugye, hogy mivel tartozunk, mindnyájan, Istennek és embernek. Röviden és egyszerűen. Szeretettel! És hogyha valaki egyszer igazán komolyan veszi azt, hogy ő a szeretettel tartozik, akkor örökre adósnak fogja érezni magát. Állandóan azt fogja érezni, hogy még mindig tartozásban van. Alig törlesztett ebből a tartozásból valami. Tehát nem csak, Arról van itt szó, hogy miféle tényleges kárt tettél másban, vagy milyen bajt okoztál a másnak, hanem arról is szó van, hogy hol maradtál adósa valakinek a szeretettel. Nem csak azokról a <gül> sebetről van szó, amelyeket te ütöttél valaki másnak a lelkén, hanem amiket észre azokról a segély kiáltásokról körülötted, amiket még csak meg se hallottál. Arról a szenvedésről, amivel szemben érzéketlen maradt a Mi az, ami a legjobban tönkre teszi a családi együttléte? Szétszakgatja a legjobb baráti kapcsolatokat, és olyan hallatlanul nehézé teszi az életet itt ezen a földön. Nem a kereszt, nem a szenvedés, nem a műkülözés, nem a szegénység vagy a betegség, hanem a szeretetlenség. Az, hogy mindenki önmagának él, az, hogy mindenki a maga igazát keresi és azt akarja érvényesíteni. Az, hogy mindenki meglopja a másikat a maga önzésével és becsapja és megrövidíti a másikat. És talán nem is egészen csúnya formában hanem egyszerűen úgy, hogy adott pillanatban elfelejti, elhulasztja megadni azt, amivel tartozik, a szeretet. Most ez az a étek, ez az az adósság, amiről Jézus beszél a miattánk ebben a kérdésénk érésére. És ettől szenvednek az emberek körülöttünk a legtöbbet. Ez mérgezi meg az egész emberi együttlétet. Ebbe füztül bele ez az egész nyomorult világ. A szeretet adóságba. Az, hogy állandóan adósai maradtunk egymásnak a szeretettel. És ez halmozódik föl napról napra, évről évre olyan hallatlan adósságát, hogy már hozzá lehet fogni törleszteni, mert úgyis letörleszhetetlen. Ó, de rettenetes nehéz tölök eljutni hozzájuk, hogy nem mást vádolja, Isten vagy ember, hogy nem kaptam meg azt, ami jár nekem, hanem csak egyedül önmagamat, hogy nem adtam meg azt, amivel tartoztam volna. Adósa maradtam mindenkinek a szeretettel. Mindenki. Azután azért is, olyan nehéz dolog testvérek, elmondani igazán őszint a szívvel ezt a imádságot. Mert még amikor eljut is valaki odáig, hogy érzi ezt a szeretet adóságot, mint bárket a maga életében, előbb mindig valami mást akar tenni ezzel az adóssággal, nem az Isten alól hanem például elrejteni, eltitkolni, mintha hogyha nem is volna. Vagy megnyugtatni önmagát, hogy de isz más is éppen úgy adósa maradt nekem, mint ahogyan én maradtam adósa másoknak. Vagy elfelejteni és tülteni magát az embernek rajta. És ez meg, meg is egy darabig, de csak egy darabig, mert azután az emlékek előjönnek. Álmatlan éjszakákon vádolni kezdenek, is, hallatlanul rátelepszenek az embernek a szívét. Aztán megpróbálja az ember azt is, hogy törlezdgeti. Megpróbálja kifizetni ezt az adósságot. De rájön arról, hogy ez sem egy. Mert jobban igyekszik ez az adósság, soha se csökken, hanem mindig csak tovább nő. Mindazután végül nem marad más, mint könyörgőre fogni, hogy atyám, bocsásd meg a mi védkeinket. Mit is lehetne tenni egy ilyen mérhetetlen adósság kömeggel, mint elenged. ezt akarja az Isten. Elenged. Igazán ez az egyetlen, amit tehetünk. Egyszerűen, de nagyon boldog, hálás, örömmel tudomásul lenni, hogy valaki más már kifizetett helyettem mindent. Jézus. A szeretetnek azt az áldozatát, amivel te meg én, adósai maradtunk, embernek és Istennek, elvégezte helyettünk Jézus. Amikor a legtisztább és a legszentebb szeretetből, Önmagád áldozta föl a dolgotát, és ezért kizárólag erre való tekintettel Kérhetjük egyáltalán azt, hogy atyám, bocsásd meg a mi vétkeiket. Engedd el a mi adósságunkat. Tudjátok, ezzel a kéréssel, mint egy kinyújtott karra, mint a már át is veszük Istentől az a legdrágább ajándékát a bűnbocsánatnak a kegyelmé. Azután harmadszor azért is olyan nagyon nehéz ezt a imádságot igazán őszinte élekkel elmondani, mert nem csak az egyéni vétkeink bocsánatát kérjük itten, hanem egy bizonyos kollektív bűnbánat, egy bizonyos kollektív bűnbocsánat történt. Nézzétek testvérek, ez a többes szám első hogy Bocsánat meg nékünk a művétkeinket. Ez olyan, mintha átalálnénk ennek a világnak minden hitványságát. Mindazt a gonoszságot, mindazt a kegyetlenséget, a gyűlöletet, erpölstelenséget, ami olyan megőszé, ami olyan szenvedést teljessé, amilyen veszedelmessé teszi az életet Isten ezen a földön és azzal együtt járülnánkod az Istenhez. Aki igazán imádkozza a mi és ezt a kérést, az soha nem mondhatja, hogy a családom védke, az egyházamnak sok mindenféle fogyatkozása és kibálja, a fajtámnak ilyen vagy amolyan bűne nem rám tartozik semmi közöm hozzá, mert része vagyok én magam is az egésznek, és felelős vagyok érettek. És a magam hitvánságaival, a magam gődkeivel én is hozzájárultam ahhoz, hogy olyan ez a világ, mint amilyen. Nagyon könnyű dolog szemrehányást tenni az egyháznak, vagy a keresztkészségnek, vagy a társadalomnak, hogy így, meg úgy viselkedett ekkor, meg akkor, de soha ne felejtsam el, hogy én magam is tagja vagyok mindennek a kollektívában. És mindez a vád ugyanakkor visszahull énre is. Olvastam vele volt testvérek, hogy ezt a rengeteg borzalmat és kegyetlenséget, aminek az emlékét Auschwitz, Weistergaden, meg a többi szomorú emlékű helyet őrzik, így szokták általában értékelni. A mai németek azt mondják, hol ezt a nácik csinálták. Az európaiak azt mondják, ezt a németek csinálták. Az, el, az amerikaiak azt mondják, ezt az európaiak csinálták. A színesek azt mondják, ezt a fehér emberek csinálták. Még egyszer talán el fogunk jutni odáig, amikor azt mondjuk, hogy ezt mi emberek csináltuk. Tudják, testvérek, a kollektív bűnrészességnek valami ilyen forma vállalása történik ebben a imádságban. Bocsásd meg a mi vétkeinket! Tehát nem csak magamnak kérem a bűnbocsánaknak a kegyelmét, hanem másoknak is. Az egyházamnak, a társadalmamnak, a fajtámnak minden hitványságát, az egész emberiségnek minden bűnét viszem oda az Isten elé. Képzeljétek csak el, mi lenne ebből a világból, hogyha az Isten nem könyörülne meg rajta az Isten bűnbocsátó kegyelme nélkül. Érzitek, hogy viszont a felelősséget ró ez az imádság. Éppen tirjátok imádkozó emberekre. Oba ülelni ezt az egész beteg világot az Isten gyógyító kegyelmének és megtartó szeretetének a sugarába. Mint ahogyan Ábrahám tömörgött annak idején sodoma és gomora életben maradásáért vagy mint úgy, hogy a Mózes imádkozott, hogy Istenhez is könyörgött, rimánkodott, az ítélet alatt álló hótestamentumi népnek az életben maradásáért. Tudjátok-e, testvérek, hogy ezen a földi világon arra a pár szem való tekintettel könyörül meg az Isten, amire mi vagyunk elhív a temegén. Tudjátok, hogy ezt az egész félkerekséget azok imádságainak az atlasz karjai tartják, akikben még nem hűlt meg a szeretet iránta. Akik minden nap újra Isten könyörülő irgalmát kérjük le, könyörgik le érette. Olyan ez az imádság valóban, mintha az egész földgorult átömerve Vinnénk oda a kegyelmes Istennek a színe elé, hogy könyörülj meg rajta, ura! Ne pusztíts el. Jézus ennek az egész világnak a sorsát ránk Amikor azt mondta, hogy így imádkozzatok, bocsáss meg a mi léteinket. Bocsáss meg, uram, azt a rengeteg titványságot, ami méltán vonja magunkra a te megsemmisítő haragodat. Vele, vajmi kevesebb törődő embergyermekeinkre. Bocsájt! Érzétek, hogy milyen roppantú nehéz ezt a imágságot igazán lélek szerint őszintén elmondani. Pedig még nincs vége. Mert végül azért is olyan roppant nehéz ezt a imágságot őszintén elmondani. Mert Jézus még hozzáfűz valamit. fűz egy kis mellékmondatot, ami azonban egészen gyakorlati dolog, amikor azt mondja, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Na ez azután egészen nehézté teszi. Vár ne teszi ezt az imádság. Pedig annyira fontosnak tartja hogy Jézus a kérésnek ezt a második részét hogy külön vissza is tér még reá az egész imádság elmondás után, és érdekes a a részre tér vissza, és elkezdi magyarázni, hogy mert ha meg nem bocsátjátok a ti atyátok fiainak az ő hétkeiket, a ti, a mennyei atyátok sem bocsát meg tinéktek, de ha megbocsátjátok, akkor tinéktek is megbocsát. Azt jelenti ezt, testvérek, hogy Istennel, csak úgy lehet megbékülni, hogyha ugyanakkor teljesen megbékülött mindazokkal, akikkel bármi elintézetlen ügyen volt, vagy van. Az Isten bűnbocsátó kegyelmének az elfogadása, az Isten áldadása úgy tartozik össze, mint Jézus személyében az isteni és az emberi természet. Gondoljátok csak el, hogy olyan istenünk van, aki nem távoli elérhetetlenségben, hanem itt és most akar találkozni velünk. Aki úgy kívánja tőlünk a szeretetet, hogy elénk állítja az Atyán fiát. Azt az atyán fiát, akivel a legkevésbé szeretnénk találkozni. Olyan istenünk van, aki a másik embernek lehetőleg éppen a perestársunknak a szeméből nézreánk. Ott mérhetett föl a teres társadon való magatartásadon, hogy mennyire vetted komolyan és mennyire fogadtad el igazán Isten bűnbocsátó kegyelmét a magad számára. Én testvérek sokáig ezt a miképpen, tehát, bocsánat, miképpen mi is, ezt a miképpen én sokáig úgy értettem, hogy úgy bocsásd meg a mi bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk. De aztán rájöttem, hogy ez forzasztó lenne, rettenetes lenne, ha ez így lenne. Átkot kérnénk minnyáján önmagunkra, mert mi nem tudunk megbocsátani őszinte szívvel sejt. És akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen fordulj magad. Arról van szó, hogy én akarok úgy megbocsátani mindenkinek, ahogyan te megbocsátottál nekem, Uram. Az eredeti szövegben lévő hige alak szerint itt, mint egy esküvel való fogadása történik annak, amit ténylegesen teszünk nem pedig egy ígéret arra, amit tenni fogunk. Tehát olyan formán, hogy bocsáss meg, én magam ebben a pillanatban már meg is bocsátottam mindenkinek. Nem is lehet az egyiket a másik nélkül el se képzelni. Sem az Isten bűnbocsátó kegyelmét átvenni a másik ember számára adott bocsánat nélkül, sem pedig a másik embernek megbocsátanom az Isten kegyelmének az elfogadása nélkül. Itt nincs arról szó, hogy melyik az első és melyik a másik. Melyik az ok és melyik az okozat. Ez a kettő egész egyszerűen együtt érvényes, együtt igaz, együtt hiteles, csak együtt lehetséges befejezésű testvérek még csak arra hat hívjam fel a figyelmeteket, hogy a mi ez a kérése és köpőszócskával kapcsolódik az előző kéréshez. A mindennapi kenyérnek a kéréséhez. Mint egy eléül annak, hogy a mindennapos bűnbocsánatra éppen úgy szükségünk van, mint a mindennapi kenyérre. Testileg nagy kenyérből él, de lelkileg bűnbocsánatból él ez a világ. Az Istentől kapott és az embereknek tovább adott bűnbocsánatból él ez a világ. Mind a kettő egyformán nélkülözhetetlen. A kenyér a gyomor miatt nélküle meghalnánk. A bűnbocsánat a lélek miatt, mert nélküle épp úgy meghalnánk sőt, kétszeresen hallnánk meg itt a földi élet számára is, meg az örökké valóság számára is. Ezért lenne Jézusnak ma is a legnagyobb szomorúságot, hogyha itt közülünk valaki nem tudná igazán őszinte szívvel elmondani, bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Amen. állat, készen van a bűnbocsánat kegyelme, hiszen Jézus Krisztus már elszemületett mindent, kitöltött minden hiányt és fogyatkozást, kifizette azt a mérhetetlen adósságot, ami föltornyosult, tornyosult, töl az életében. És mégis, Urunk, olyan nagyon nehéz, oda járulnunk elébe. Nehéz azért, mert nemigen tudjuk megalázni magunkat a bűnbánatnak a mélységében. Nehéz azért, mert csak végső esetben menekülünk te hozzád a ami adósságainkkal. Roppan nehéz azért, mert sehogyan sem tudjuk vállalni, Urunk, az egész világért a bűnrészességet, és nehéz azért, mert nem tudjuk teljesíteni azt, amit te hozzáfűztél, hogy mi is úgy bocsátunk meg az ellenünk védkezőknek. És most csak azt kérjük tőled, urunk, hogy ha akármilyen nehéz, mégis a te szent lelket segítsen bennünket arra, hogy itt közöttünk minnyájan igazán szívvel tudjunk így könyörögni. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk végkeztek. Köszönjük néked, Úrunk, hogy te meg is bocsátasz. És a te bűnbocsátó kegyelmednek a tudatában hadd kezdjünk egy szentebb és sokkal több szeretetet árasztó életet. Áld meg, a szenvedőket küldenésen a betegekért. Köszönjük, hogy a te szíved, soha nem érzéketlen, egyetlen segélykiáltás iránt sem, mégis kérünk orunk az ő számukra enyhülést, gyógyulást.